Jézusnak a keresztjében és az ő vérében nagy erő van, tegnap és tegnap előtt néhányan a gyülekezetből Temesváron voltunk, egy nagyszerű konferencián, ahol uh, egy világhírű evangélista Reinhard Bonke hirdette Istennek az igéjét, és csodálatos volt, kb. 20 ezren voltunk ezen a konferencián, Isten dicsőítő magasztalni, és amikor arra. Uh, a kérdésre válaszolt ez a testvér, hogy hogyan munkálkodik az ő életében Jézus, hogyan lehet az, hogy ő millió, millió ember előtt hirdeti az evangéliumot. Mondta, hogy volt olyan alkalom, amikor 1,6 millió ember előtt hirdette Jézus Krisztusnak az evangéliumát, és több ezer ember tért meg egyetlen egy alkalmon, és azt mondta, hogy egyetlen egy titka van az Jézusnak a vére. Ugyanaz a vér, ami az ő szívét megmosta, ugyanaz a vér mossa meg a szívünket nekünk is. Ugyanaz a kegyelem, ami az ő szívében munkálkodik, ugyanaz a szent lélek, ami az ő szívében munkálkodik, munkálkodik a mi szívünkben is. És azt mondta ez a testvér, hogy higgyétek el, hogy ha ti is engedelmesek vagytok az úr, Úrnak, akkor Isten nagy dolgokat fog véghez vinni általatok. És hát én elhiszem ezt, és nem tudom testvérek, ti hogy vagytok vele, Szeretném, hogyha így tudnánk hallgatni Istenek az igéjét, hogy változtassa meg a mi szívünket, a mi gondolatainkat, ami érzéseinket. Ma egy királyról fogok beszélni a kettő krónika 33 alapján, az első 13 verset fogom felolvasni. Tehát krónikák második könyve 33. fejezet első 13 versét keresjük ki a Bibliánkban, és fennállva hallgassuk, mit mond Isten igéje. Tizenkét éves volt Manassé, amikor uralkodni kezdett, és 55 évig uralkodott Jeruzsálemben. Azt tette, amit rossznak lát az úr, olyan utálatos dolgokat, amik, mint azok a népek, amelyeket kiűzött az úr Izrael fiai elől. Újra megépítette az áldozóhalmokat, amelyeket apja, Ezékiás lerombolt. Oltárokat állította baáloknak, báványoszlopokat készítetett. Leborult az ég minden serege előtt, és tisztelte azokat. Építette ilyen oltárokat az úrházában is, amelyről pedig azt mondta az úr, Jeruzsálemben lesz a nevem örökké. Oltárokat épített az ég minden seregének az úrháza mindkét udvarában. A fiát is megége, elégette áldozatul a Benhinnom völgyben, varázslást, jelmagyarázást és igézést tűzött, halott idézőket és jövendőmondókat tartott, sok olyan dolgot vitt véghez, amit rossznak lát az úr, bosszantva őt. Azt a bávány szobrot, amit készítetett, az Isten házában helyezte el, pedig erről azt mondta Isten Dávidnak és a fiának, Salamonnak, ebbe a templomban Jeruzsálembe helyezem nevemet örökre, mert ezt választottam ki Izrael valamennyi törzse közül. És nem kell többé kivándorolnia Izraelnek arról a földről, amelyet őseiteknek rendeltem, de csak akkor, ha megtartják... És megteszik mindazt, amit Mózes által parancsoltam nekik az egész törvényben, a rendelkezésekben és végzésekben. De Manassé téveigésbe vitte Júdát és Jeruzsálem lakóit, és még gonoszabb dolgokat követtek el, mint azok a népek, amelyeket kipusztított az Úr Izrael fiai elől. Szólt ugyanaz Úr Manasséhoz a nép és népéhez, de nem figyeltek rá. Ezért az Úr ellenük hozta az asszír király seregének a vezéreit, akik holgót akasztottak Manasséba, bilincsbe verték és elvitték Babilonba. Nyomorúságában azonban kérlelte Istenét az Urat, és igen megalázta magát ősei Isten előtt. És miután imádkozott hozzá, megkönyörült rajta, meghallgatta könyörgését, és visszavitte országába Jeruzsálemben, így tudta meg Manassé, hogy az Úr az Isten, imádkozzunk. Drága Istenünk, szeretnénk mi is megtudni azt mindannyian, hogy Te vagy az Isten. És tudjuk azt, Istenünk, hogy nem menthet meg bennünket semmi más, csak is Te ami mi bűneinkből, ami vétkeinkből. Csak is Te tudsz nekünk élő reménységet adni, csak is Te tudsz menket vezetni az életben. És segíts nekünk abban, hogy most felismerjük azokat az akadályokat, amik az életünkben ott vannak, hogy Téged igazán tudjunk szolgálni, hogy Te feléd menni, hogy teljes legyen az életünk, téged megdicsőítő legyen a mi életünk. Kérlek, Uram, hogy tisztíts meg bennünket minden gonoszságtól, Uram, Eng emelj fel bennünket, Uram, engedj meglátni a Te arcodat bennünket, Uram, mert rád van vágyódásunk. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, az énekkar szolgálatát hallgassuk. Szovasszuk ebben az igében, hogy szólt az Úr ugyan manaséhoz és a néphez, de nem figyeltek rá. Hát én most nagyon szeretném, hogyha egy se lenne itt közöttünk, akiről ezt elmondja az ige, hogy szól hozzánk az Isten, de nem figyelünk rá. Hát sok minden vonhatja el ami figyelmünket, a tekintetünket akkor, amikor Isten igéjét hallgatjuk, amikor Isten tiszteleten is vagyunk, akár a saját gondjaink, terheink, a saját gondolataink, a saját érzéseink elvonhatják a mi figyelmünket arról, hogy kicsoda az Úr. Gyakran éppen azok az emberek, akik hirdetik az Isten igéjét, azon vonják el a tekintetünket az Úr elől, mert ránézünk, és nem arra, akiről ő beszél. Én szeretném testvérek, hogyha most nem engem látnának, és nem engem figyelnének, hogy én most mit mondok, vagy hogy én adom át ezt az üzenetet, hanem figyelnének arra, akitől az üzenet jön. És ne is egymást figyelgessünk, amikor itt vagyunk az Isten tisztelete, hogy ki milyen ruhába van, ki mit csinál, hanem figyeljünk csak egyedül az Istenre. Ez nagyon fontos dolog, hogy Isten, amikor meg akar bennünket szólítani, akkor az ördög is próbál minket valamilyen dolgokkal elvonni a mi figyelmünket, próbál bennünket valamivel leterhelni a mi gondolatainkat, a mi érzéseinket, de Isten... Azt szeretné, hogy ráfigyeljünk, Isten a figyelmünket szeretné. Hát itt most egy királyról olvastunk, akinek nagyon tragikus az élete. Mégis azt mondom, hogy lehet, hogy nagyon sok mindent fogunk tanulni ennek a királynak az életéből. Az ő édesapjáról múlt héten beszéltem Ezékiás királyról, aki nagyszerű király volt, emlékszünk az ő történetére, hogy ő állította helyre az Isten Jeruzsálemben. Azt is olvastuk róla, hogy megtisztította az Istennek a házát a bálványoktól. Az egész országban egy hatalmas nagy lelki megújulás volt, egy ébredés történt, ez egy csodálatos dolog volt, ami történt ennek az Ezékiás királynak az életében, az ő uralma alatt, és azon gondolkodhatunk, hogyan lehet egy ilyen istenfélő királynak, ilyen istentelen gyermeke. De hogyha jobban megnézzük a Bibliát, hogy még mit mond az Isten igéje Ezékiásról, akkor meg fogjuk látni, hogy ugyan a életének az első szakaszában valóban Istennek szentelt élete volt, de az életének az utolsó szakaszában elfordult az Istentől. És szomorú dolog azt látni, hogy hogyan lehet az, hogy valaki az egész életében Istennek a csodáit tapasztalja, Istennek az áldásait tapasztalja az ő munkáján keresztül, szolgálatán keresztül. Azt látjuk, hogy az egész országban az Istennek a tisztelete helyreáll, és az élete végén ennek a királynak a szíve felfuvalkodik. Azt olvastuk az igében, hogyha előtte a 33-as fejezetet majd elolvassuk, hogy felfúvalkodott Ezékiás királynak a szíve, arra nézett, hogy mennyi minden gazdagsága volt már, körülnézett és azt látta, hogy az Úr mennyire megáldott engem, hatalmas palotákat építetett, hatalmas vagyon a kincstára volt, és büszke lett rá. És azt olvastuk a Bibliából, hogy ugyanisten figyelmeztette Ezékiást, adott egy betegséget az életében, és ezután meg is gyógyította őt az Isten, de azt olvassuk, hogy ezékiás azonban nem volt hálás az iránta tanúsított téményért, mert felfuvalkodott, ezért az Úr haragja sújtotta őt, meg Júdát és Jeruzsálemet. Ezékiásnak a szíve felfuvalkodott. Nagyon szomorú ez a történet. Aztán azt olvassuk, hogy Babilonból érkeznek vezető emberek, hogy megtekintsék az országot. Ugyanis híres volt az ország arról, hogy milyen gazdagság van ebben az országban, Isten hogyan megáldotta ezt az országot. És amikor e, érkeztek ezek a vezető emberek, akkor Ezékiás király körbevezette az országban, a városban, Jeruzsálemben, és elkezdett dicsekedni. Azt mondja, hogy hó, mekkora palotákat építettem, milyen fantasztikus, mennyi kincsem van, de egy szót se szólt arról, hogy mindez Istentől van. Isten igéje nagyon szomorúan jegyzi meg azt, hogy ezékiásnak a szíve életének a második szakaszában elfordult az Úrtól. Hadd kérdezzem meg, hogy te mire vagy büszke az életedben? Mi az, amit szívesen mutogatnál az embereknek, amit elértem? Sokan azt gondolják, hogy azért én elértem valamit, nagyon nagyszerű munkahelyen van, ott lehet, hogy vezető pozíciót töltök be, és hát nagyon sok embert vezettem így a, a vállalatnak az életében. Lehet, hogy ha megkérdezi valaki, hogy mire vagy büszke az életedben, akkor ezeket fogod sorolni. Vagy lehet, hogy el fogod mondani azt, hogy hát mennyi mindent uh, tudtam összegyűjteni az én életemben. Erre nagyon büszke vagyok, hogy a saját kezem munkájával teremtettem meg. Nagy szegénységből indult az én életem, de hát azért sikerült egyfajta gazdagságot elérnem az életemben. Ezekre a dolgokra vagy büszke? mint ezékiás, vagy pedig büszke vagy arra, hogy mit végzett rajtam keresztül az Isten. Hogy mindaz, ami az életemben történik, az csak is az Istennek a kegyelme és Istennek a munkája. Ezt a dolgot nem értette és nem tanulta meg ez a király. Ez a dolog volt az ő bukásának a, a, a kulcsa, hogy felhuvalkodott a szívében, és nem adott hálát az Istennek. Nem volt hála a szívében, hanem csak magában kezdett el bízni. Testvérek, ne essetek bele Ezékiásnak a hibájába, ne essetek bele Ezékiásnak a bűnébe. És hogy mennyire magával sodorta az ő bűne, az ő felfuvalkodása, családjának az életét, láthatjuk az ő fiának az életében. Ugyan Ezékiás nagyon korán hal meg, 54 éves korában hal meg Ezékiás. Valószínű, éppen azért kell ilyen korán meghalnia, mert Isten azt mondja, hogy most már elég. Nem tudni, hogy még a felfúvalkodásában milyen mére süllyedhetett volna. Isten azt mondja, hogy most megállítom ezt a dolgot a te életedben. És nem tudhatjuk azt, hogy Isten mikor mondja azt, hogy elég. Mikor mondja azt, hogy most meg kell jelenned előttem. És ez kiásnak nagyon hamar jött ez az idő. Az ő fia 12 éves volt még csak, amikor meghalt. Hát 12 éves korban azt gondolom még szüksége lenne a gyermeknek nevelésre, szülőre, és nem arra van szüksége, hogy egy országot vezessen és irányít. Közöttünk 12 éves gyerekek. Mit szólnának a testvérek, hogyha ők lennének a miniszterelnökeink? Kicsit furcsa lenne. Még az is furcsa lenne, hogyha ők lennének a gyülekezet vezetői, nem? Mert úgy gondolkodunk, hogy mindennek rendelt ideje van. Izraelbe viszont ezt nem nagyon értették. 12 éves korban már manassét tették királynak. Ez olyan szomorú az, hogy Manasének a bűne és Manasénak a szívének az eltévejedése valószínűleg éppen azért történik meg, mert túl fiatalon kerül pozícióba. Túl fiatalon, még éretlenül kerül olyan helyzetbe, amikor neki kell döntést hoznia egy országnak a sorsa felől, amikor neki kell felelősen gondolkodnia, de még nem kész erre az ő élete és a szíve. És vannak dolgok, amiket nem szabad és nem kell erőltetni egy embernek az életében. Gyerekek, én azt gondolom, hogy a ti dolgotok most az, hogy tanuljatok. A ti dolgotok az, hogy fejlődjetek, növekedjetek. És majd eljön az idő, mikor felnőtté váltok. Sokszor a mai társadalom akarja azt tőlünk, hogy túl hamar várjanak a gyermekek felnőttekké. De azt gondolom, hogy ez nem normális folyamat. Majd amikor Isten elvégzi az emberi szívekben, akkor majd ott lesz az ideje annak, hogy mikor lesz majd valaki felnőtté. Ne kerüljetek olyan helyzetbe, ne keressétek azokat a dolgokat, amiknek nincs még itt az ideje a ti életetekben. Higgyétek el azt, hogy Isten rendelte el az időket a mi életünkben, hogy mi ideje van annak, hogy mikor kell megházasodni, ideje van annak, hogy mikor kell munkába állni, és hogyha siettetjük az időt, akkor annak nem lesz jó vége, mint ahogy Manasénak az életében sem lett jó vége. Viszont éppen Manasének a példája mutatja azt, hogy, hogy lehet még egy nagyon istentelen kezdéssel és egy istentelen indulással egy óriási megtérést produkálni, vagy elérni az életben. Azon gondolkodtam, hogy vajon melyik embernek és királynak az életét tartsam magam előtt példaként. Ezékiásnak az életét, aki jól indult, nagyon nagyszerű dolgokat vitt véghez az ő életében, de az élete végén elbukott, vagy manassé életét, aki csupa istentelenségeket követett el az ő életében, de az élete végén megtért. Hadd kérdezzem meg, testvérek, hogy a testvérek szerint melyik ember élete az, amelyik jobb volt? Egy kicsit csalóka talán ez a kérdés, nem? Idáig biztos, hogy azt gondoltuk volna, hogy ezékiás élete az biztos, hogy jobb volt, mert ő sok dolgot tett, de az élete végén nem tért meg. Tudjátok, testvérek, Isten igéje szerint én állítom, hogy manasség kedvesebb volt Isten szemében. Mert ugyan tele volt istentelenséggel az élete, de kész volt arra, hogy élete végén megtéljen. És tudjátok, Isten nem azt nézi, hogy miket teszünk az életünkben. Fontosak a cselekedeteink, de a legfontosabb az, hogy kész vagy-e Isten előtt a te bűneidet rendezni. Kész vagy-e megállni Isten előtt és megengedni azt, hogy ő változtassa te életedet és a szívedet. Nézzük meg tehát Manassének az élettörténetét. Nagyon nagy kegyelem volt az ő élete. Izrael leghosszabb ideig uralkodó királya volt. 55 éven keresztül uralkodott. Hát ez hatalmas nagy kegyelem, hogy 55 évig vezetni egy országot, még akkor is, hogyha nagyon fiatal korba kezdte el az uralkodást. Azt olvassuk, hogy uralkodásának kezdetétől fogva nagyon-nagyon gonosz dolgokat cselekedett ez a király. Nem csak, hogy saját élete, ment a bűn felé, hanem az egész országot bűnbe vitte is. Itt látjuk a vezetőknek a felelősségét, hogy amiért imádkoztunk is az imaórán, hogy, hogy tudjuk meglátni azt, hogy mi Istennek a terve egy gyülekezetnek az életében, mert hogyha a vezetőknek a szíve gonosz, akkor lehet, sőt valószínű, hogy a gyülekezet sem tud föléjük emelkedni. Ezért a legfontosabb dolog az, hogy, hogy legyenek a gyülekezetben tiszta szívű vezetők. Olyan vezetők, akik látást kapnak Istentől, vezetést kapnak az Istentől, erőt kapnak az Istentől arra, hogy hogyan vezessék Istennek a népét. De itt egy nagyon rossz vezetőt látunk, Manassét, aki a szívében arra vetemedett, hogy mindenféle báványokat hozatott az országba. Azt gondolta Manasé, hogy a környező népeket megmentik ezek az istenségek, a környező népek ezekben a dolgokban bizakodnak, akkor ha mi is ezekben a dolgokban bízunk, akkor minket is megmentenek ezek a dolgok. És azt gondolom, hogy Manasé egyik bűne az volt, hogy alkalmazkodott a világhoz. Alkalmazkodott ahhoz a dologhoz, ami éppen körülvette őt, a kornak a szellemisége vette körült. És Manasi azt gondolta, hogy nekünk is ezeket a dolgokat kell követnünk. Ma már az Úrnak a tisztelete, Jahvénak a tisztelete az már, az már egy régi dolog, az már az őseinknek a dolga. Mi most már ezt az újszerű dolgot, ami éppen a környezetünkben van, azt fogjuk megélni éppen azért, mert hogy békességet szeretnénk a környező népekkel, és nem akarjuk azt, hogy, hogy háborúság legyen köztünk és a népek között, ezért beilleszkedünk közéjük. Hadd mondjam azt, hogy ma is nagy kísértés az Isten népe számára, hogy beilleszkedjen az ő környezetébe. Azért, mert nagyon félünk attól, hogy, hogy igazából konfliktus helyzetbe kerüljünk, hogy igazán vállaljuk azt, hogy mi mások vagyunk mint a környezetünkben élő emberek. Hogy mi tiszta életre törekszünk, hogy mi Jézus Krisztust imádjuk, és nem a pénzt imádjuk, nem a hatalmat imádjuk, és nem azokat a bűnöket, amiket a környezetünkben az emberek. Hadd kérdezzem meg, merjük vállalni azt, hogy mi mások vagyunk, mint a környezetünkben élő emberek? Merjük azt a munkahelyünkön vallani, hogy mi Jézushoz tartozunk? Vagy pedig mi is együtt sodródunk velük? És észre se vesszük, hogy már nem is különbözik az életünk attól a dologtól, ami környezetünkben van a világban van. És így lett Manassénak az országa, teljesen hasonlóvá a környező népek országába, környező népek országának az életével. Sőt, még azt is mondja a Biblia, hogy még mélyebbre sűlyet Izrael, mint a környező népek. És van úgy, hogy Istennek a népe, hogyha nem Isten igazságán és Istennek a szentségében jár, még mélyebbre süllyed erkölcsileg, mint a világ, mint a világban lévő emberek. És gyakran a hívő embereknek az életében mélyebb és komolyabb bűnök lapulnak, mint a világban az embereknek az életében. És még gyakran ezeket takargatjuk is, és nem merjük igazából Isten elé vinni. És nem jó az, hogy ilyen egy országnak az élete. Milyen dolgokban alkalmazkodott manassé a környezeté. Az egyik dolog az, hogy igenis egy valláshoz, egy vallásos elgondolás volt. Az egyik dolog az, hogy leborult az ég minden serege előtt. Hát, hogyha magyarra vagy mostanira elefordítjuk, akkor azt mondhatnánk, hogy horoszkópokat olvasott. És ez a király bízott abban, hogy a csillagok és az égnek a seregei, vagyis a csillagok és mindenféle égi testek fogják vezérelni majd az ő életét. És hadd mondjam el, hogy a mai környezetünkben, a világban ez biztos, hogy tapasztaljuk, az emberek nagyon-nagyon hisznek az ilyenfajta mágiában, a horoszkópoknak az olvasásában, és ma már alig lehet kezünkbe venni egy lapot, egy újságot, hogy ne lenne ott benne egy horoszkóp, ami ellen mondaná azt, hogy éppen mi fog történni velünk és gyakran tapasztalom azt, hogy még hívő emberek is azt gondolják, hogy egy ártatlan dologról van szó, hogy hát elolvasom azt a horoszkópot, hát mi baj lehetne, és megdöbbentő dolog az, hogy nem látja sok hívő ember, hogy micsoda veszély van az okkultizmusban, micsoda veszély van e mögött a praktika mögött. Mert az ember csak először elolvas egy horoszkópot, utána meg tovább, további dolgokat, praktikákat fog elolvasni, és azt gondolja, hogy valóban ezek a dolgok határozzák meg az én életemet és az én sorsomat. És a hívő ember nem tudja már azt, hogy egyedül Isten kezében van az én életem. Hadd mondjam azt, hogy bűn horoszkópokat olvasni. Hogyha van itt valaki közöttünk, aki csak alkalmanként is horoszkópokat olvas, hadd mondjam, térj meg ebből a bűnödből. Térj meg ebből a bűnödből. Tépszélj el azokat a könyveket, tépszélj el azokat az újságokat, amiket ott tartasz talán és amiket olvasgatsz. Mert ez bűn. Istennek nem kedves dolog, hogy manasé ezeket a dolgokat végezte. Ez csak a bűnnek talán a kezdete, de még mélyebb zuhanás lesz ezután. Mert az ördögnek a csapdája ez, amikor a te gondolataidat, a te szívedet akarja birtokba venni, és elfordítani az egyedül üdvözítő Istentől, Jézus Krisztustól. Jézus mondja azt, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki nem mehet az atyához, csak is én általam. És ne higgyetek abban, azokban a dolgokban, amiket felkinál ez a világ, amiket ad ez a világ megoldásul a te életednek a problémáira. Aztán azt látjuk, hogy mindenféle varázslást, jelmagyarázást és ígézést űzött. A mai világban is nagyon-nagyon klasszikus dolgok ezek a dolgok, hogy, hogy mindenféle e, ilyen okult tudományokkal foglalkozzanak az emberek. Ezeket ma úgy hívjuk a New Age, amiben beletartozik például az agykontroll, vagy beletartozik mondjuk a reiki, vagy beletartozik e, mindenféle ilyen, ilyen e, jövendő mondó e, e, alkalmak, vagy boszorkányság. Megdöbbentő volt, hogy most a madzakfalmi napokon belül is jöttek ilyenfajta dolgok ide a városba, és boszorkányok adták elő az ő tudományaikat. És hadd mondja el, hogy Isten igéje azt mondja erről, hogy ez bűn. És hogyha csak véletlenül is azt mondod, hogy hát elolvasok egy ilyen cikket, vagy elolvasok egy ilyen könyvet, vagy elmegyek egy ilyen dolgot megnézni az én életemben, már az történik, hogy nem az Úrban bízol. Higgyétek el, hogy Isten... A kezébe tartja a mi életünket. Istennek van terve a mi életünkkel. Isten tud rólunk gondoskodni. Az ő kezébe van a mi jövőnk, és nem kell tudakozódni a jövendő mondók felől. Nem kell mágiát űznünk azért, hogy megváltoztassuk a környezetünket, hanem imádkozhatunk. Tudjátok, a mágia az az imádság ellenében van. Isten népe imádkozik, az ördögnek a tisztelői pedig mindenféle mágiákat tűznek azért, hogy hatalmat szerezzenek, hogy megváltoztassák a környezetüket. Ez a manassé nem az úrban bízott, hanem más szellemi erőkben bízott azért, hogy hatalmat találjon magának. Gyakran ezek a New Ages és okult körök éppen az embernek a az két igényét fogalmazzák meg. Az egyik a hatalomra való törekvés, és meglovagolják azokat a dolgokat egy, egy embernek az életében, hogy ha hatalomra vágy, akkor gyere el közünk, is majd meg fogod kapni. Gyakran olvasok ilyenfajta hirdetéseket, hogy az emberek csak a fejüknek az egy százalék, az agyuknak az egy százalékát használják, de ha részt veszünk ilyenfajta kurzusokon, akkor megtanuljuk az agyunknak minden területét használni, és azt ígérik ezeken a praktikákkal, hogy majd a memóriád majd kibővül és sokkal sikeresebb leszel, irányítani tudod még másoknak az életét is, és az nagyon tetszik az embereknek, hogy így valahol több karrier, több siker tudok elérni az életemben. De hisztek-e Istenben, hogy Isten tud nektek karriert adni, hogyha ő akar. Isten tud nektek mindent megadni, amire igazán szükségetek van, és nincs szükség másra. Ugyanakkor a másik dolog, amit felhasználnak a okkult körök, az az egészség. Ma azt látom, hogy az egészségnek iszonyatosan nagy kultusza van. És azt, e, mi, e, talán az ilyen lapok is erről árulkodnak, hogy különböző praktikák segítségével sokkal egészségesebb lehet, sokkal tovább élheted az életedet, de ennek szükséges az, hogy mindenféle ilyen babonákat tegyél az életedben. Ilyenek például az akupunktúra, akupresszúra, amik mindenféle távol keleti orvoslásból származnak, és azt gondolja az ember, hogy teljesen mindegy, a lényeg az, hogy meggyógyuljak. Hadd mondjam azt, hogy nem ez a lényeg. Nem ez a lényeg, hogy meggyógyulj. Hogyha az ördög akar téged meggyógyítani, akkor inkább ne gyógyulj meg. Akkor inkább ne gyógyulj meg. Sokszor kérdezték tőlem már testvérek, hogy mi a helyzet a homeopátiával. És lehet, hogy vannak itt testvérek, akik homeopátiás gyógyszereket szoktak ö, beszedni. Utána jártam ennek a dolognak, és érdeklődtem, hogy mi a helyzet a homeopátiával. hogy egy gyógyszerrel nem lehet a lelket meggyógyítani. Ezek nem is olyan gyógyszerek, amik a testre vannak hatása, nagyon le van víve ezeknek a gyógyszereknek a ható, ható, hatásfoka. A hatóanyag nagyon kevés van bennük. És ma szeretettel írják fel az orvosok ezeket a gyógyszereket, de közben nem tudjuk, hogy mi történik velünk, amikor ezeket a gyógyszereket szedjük. Azt mondja a Biblia, hogy legyetek éberek, mert az ellenség, mint ordító oroszlán jár, és Manasénak a szívét is becserkészte, Manasénak a szívét is megkötözte ezekkel a praktikákkal, ezekkel a dolgokkal, amik eltávolították Istentől és már nem tudta Istent megtalálni, már nem tudta Istent imádni. Azt olvassuk még Manasének az életében, hogy nagyon szörnyű követett el, átvitte a fiát a tűzön és elégette a Ben Hinnon völgyben, és egy olyan istenségnek áldozta fel, akit úgy hívnak, hogy Molok. Ez a Molok istenség, képzeljék el a testvérek, ez egy szörnyű dolog volt, volt egy hatalmas nagy, egy ilyen fém szobor, aminek volt egy karja. És a karjába betették a gyermeket, a kis gyermeket, és elkezdték belülről fűteni ezt a, ezt a szobrot. És elevenen megégett a szobor karjában a gyermek. Milyen szörnyű dolog ez. És Manassé a saját fiát teszi a moloknak a kezébe. És most nagyon lehet, hogy megbotránkozunk, és lehet, hogy azt mondjuk, hogy mi ilyet biztos, hogy nem tennénk, de gondoljunk bele azt, hogy. Ma Magyarországon hány abortus történik? Majdnem annyi, mint amennyi élve születő gyermek tört, ö, születik a világra. Több mint 50% az élve születettek és az abortusznak az aránya Magyarországon. És azt mondják, hogy háromszor annyi, mint Európában bárhol. Magyarország nagyon is benne van ebben a bűnben, manassé a bűnében, hogy gyermekeket áldozunk moloknak az oltárán. Ez a bűn terheli. Ezt az országot. Mint ahogy terhelte Izraelnek a, a, az életét is abban a korban. De hogyan lehet még a molok oltárán föláldozni a gyermeket? Tudjátok, testvérek, a molok az a jólét istene volt. Így nevezték a jólét istenét az ókorban, hogy molok. És azért áldozták föl a gyermekeket a moloknak, mert azt hitték, hogy attól majd jólét lesz az életükben. És azon gondolkodom, hogy Sokszor mennyi szülő a jólét oltárán áldozza a gyermekeit. Amikor sokkal több időt szán arra, hogy dolgozik a munkahelyén, sokkal több időt szán arra, hogy, hogy, hogy megfelelő egzisztenciát teremtsen, és közben a gyermek pedig ott van a molok oltárán, a jólét oltárán. És nincs, aki foglalkozzon vele, nincs, aki meghallgassa őt, nincs, aki odaüljön esténként és... Meghallgassa azt, hogy mi történt az iskolába, nincs aki az Úrhoz vezesse őket. A molok oltárán égnek a gyermekek. És lehet, hogy itt a gyülekezetben is úgy vagyunk, vagy úgy vagytok szülők, hogy szeretnétek mindent megadni a gyermeketeknek. És ezért dolgoztok nagyon sokat, másodállás, harmadállás, hosszú ideig talán távol vagytok az otthonotoktól, és azt gondoljátok, hogy jót tesztek a gyermekeitekkel. De hadd mondjam el, hogy nem lehet helyrehozni már később bizonyos dolgokat. Valószínű, hogy Manassé ezt tanulta otthon. Ővel nagyon foglalkozott az édesapja. Ezékiás el volt teljesen azzal, hogy az, mikor már idős volt, mikor Manassé megszületett, hogy mennyi kincsem van. Ő is a jólét oltárán áldozta föl a fiát ugyan nem rakta bele a moloknak a kezébe, de szellemileg föláldozta ezt a gyermeket. Kérlek benneteket, könyörgök, hogy ne áldozzátok fel a gyermekeiteket a molokoltárán. Szálljátok oda őket Istennek. Imádkozzatok értük, és beszéljetek velük. Hozzátok el az úrházába, mert azt gondolom, hogy ez a legfontosabb az ember életében. Mit ér az, hogyha majd Idős korotokban azt mondjátok, hú, hát nagyon sikeres lett az én fiam, de eltávolodott az úrtól. Nagyon szomorú. Manassé is így volt, nem foglalkozott vele az édesapja, megújította ugyan az egész országot, de nem tartotta fontosnak, hogy Istenről beszéljen a saját fiának. És ennek súlyos következményei lettek az országban. És ezért lett az, hogy az ő fiát is nyugodt szívvel föláldozta a Moloknak. Ne tegyétek ezeket a bűnöket. És amikor azt látjuk, hogy ilyen mélységbe süllyed az az ember, Isten próbál hozzászólni. És Isten gyakran próbál bennünket is megszólítani, mert, mert az ember, amikor éli az életét, gyakran magyarázatokat talál. És azt gondolom, Manassé is magyarázatokat talált. Ő is megmagyarázta azt, hogy miért vagyok ebbe az állapotba benne. És Isten nem tudta őt megszólítani. Olyan szomorúan olvasom ezt a történetbe, hogy szólt ugyan Manaséhoz, de Manasé nem figyelt rá. És lehet, hogy valaki éppen ilyen bűnökben van benne az életében, lehet, hogy okkultizmus van az életedben, lehet, hogy lehúzza az életedet az ördög mindenféle megkötözöttségekkel. És amikor Isten azt mondja, hogy szabadulj meg ezektől a dolgoktól, nem figyelsz rá, és tovább folytatod az életedet. Vagy amikor azt mondja Isten, hogy ne áldozd fel a te gyermekedet a moloknak, térj meg ebből az életvitelből, amiben most is benne vagy, és sokkal több időt szálljál az Istenre és a te családodra, akkor nem figyelsz rá. Ugyanaz a bűn, ami ennek az embernek az életében volt, Manassének az életében. De hogyan tudja megállítani Isten Manassét? Olyan csodálatos dolog az, hogy Manassé Isten számára nagyon kedves. Ez az Istentelen király, aki ilyen szörnyű dolgokat követel, Isten azt mondja, hogy én akkor is szeretem. És az az én vágyam, hogy manasé megtérjen. És tudjátok, ez a nagy kegyelem. Amikor ezeket a szavakat olvasom, hogy, hogy, hogy utána az úr ellenük hozza az asszír királyt, akkor ezt is az Isten kegyelmének a munkájának látom. Mert Isten tudja azt, hogy most nem tudom már megállítani az én szavammal, mert nem hallgat rám, hát majd hallgatni fog azokra a körülményekre, amik történnek az életében. Hát Isten adja, hogy ne így kelljen megállítani bennünket az Úrnak. Hogy ne az asszér királynak kelljen majd bilincsekbe verni bennünket és horgot akasztani e, valahová e, a, a, a mi testünkbe. Remélem nem csak ilyenkor térünk meg. Amikor ilyen mélyre süllyed az életünk, mint a tékozló fiú, lehet, hogy csak a vájúnál fordul meg, de én azt gondolom, Malassé sokkal korábban megfordulhatott volna. Manassé, ha akkor, abban a pillanatban, amikor Istennek a profétája szólt hozzá az ő igéjén keresztül, Isten igényén keresztül kész megtérni, akkor nem történik az a sok baj tovább az életébe. Akkor elkerülte volna ezeket az utakat az ő életében. Lehet, hogy te is azért szenvedsz a te életedben. Azért nem jönnek az áldások az életedben, mert nem hallgatsz az Isten szavára. Azért csúszol egyre mélyebbre a te személyes életedben, talán a munkahelyeden is, az emberi kapcsolataidban. Azért van körülötted akkora nagy káosz mindig, mint rend, mert nem hallgatsz az Isten szavára. De megállhatsz. Istenhez kiálthatsz a mai napon. De azt olvasjuk a Bibliában, hogy amikor ilyen mély helyzetbe kerül Manassé, akkor nagyon jó dolog azt hallani, hogy nem kezdi el átkozni az Isten. Nagyon sokan, amikor ilyen helyzetbe kerülnek, olyankor számon kérik az Urat, hogy hát Isten hogyan engedheti meg ezt a körülményt az életembe. Manassé jól tudja, hogy nincs semmi joga számon kérni az Istent, hiszen egész eddigi életét Isten érte. és ebbe a pillanatban megalázkodik. Az, amire az ő édesapja képtelen volt, mert felfuvalkodott. Manassé kész volt arra, hogy megalázkodjon. Olyan csodálatos ebbe a történetbe, hogy hogy nyomorúságában kérlelte Istenét az urat, igen megalázta magát ősei Isten előtt. Vajon képesek vagyunk -e erre? Mint Manassé, hogy leborulni Isten előtt? Azt olvassuk itt, hogy kérlelte az Istent. Ez nem azt jelenti, hogy kérte, hanem kérlelte. Valószínű, hogy vívódott magával és Istennel. Talán hosszú időn keresztül sírva állt Isten előtt. És talán jöttek elő azok a dolgok, hogy Uram, ezt is elkövettem. Uram, valóban a fiamat föláldoztam Moloknak. Uram, valóban igazad van, hogy én báványokat hoztam az országba. Sőt, még a templomba is bevittem a bálvány szobrot. Szörnyű, hogy milyen ember vagyok. De Isten, amikor látja a megtérő bűnöst, amikor látja manassének a szívét, akkor megesik rajta a szíve. Ez a kegyelem. Tudjátok, Isten a büszke embereket elkerüli. Isten azokat az embereket, akik önigaz emberek, azokkal nem tud mit kezdeni. Azok az emberek, akik azt gondolják, hogy hú, én milyen jó ember vagyok, büszke is vagyok magamra, azt mondja, Isten, neked nincs szükséged semmire, nem is tudok veled mit kezdeni. De az ilyen emberek, mint Manasé, akik összetörnek, még hogyha olyan bűnöket is követtek el, amik a legszörnyűbb bűnök talán, Istennek megesik rajtuk a szíve. És így lesz Manasé utolsóból első. Jézus is mondja azt, hogy sok utolsóból lesz első. Sokan meg fognak előzni az, olyan embereket, akik azt gondolják, hogy ők valakik. Amikor a farizeus és a vámszedő imádkozik, arról beszél Jézus, hogy a farizeus azt mondta, hogy hát milyen hálás vagyok azért, hogy én nem vagyok olyan, mint hátul ez a vámszedő. Nem volt benne alázat, nem volt benne töredelem, nem volt benne bűnnek a felismerése, igaz ember volt. És hátul a vámszedő nem mondja a Biblia, hogy miket követette, de gondolhatjuk, hogy miket követettel Egy aljas ember volt, de verte a mellét, és azt mondja, bocsáss meg nekem bűnösnek. És Jézus azt mondja, hogy megigazulva ment haza. S tudjátok, itt azt olvassuk, hogy ez az ember manassé megigazulva ment haza. Mert megbánta a bűnét, mert felismerte a bűnét, és nem takargatta tovább az ő bűnét és Istenhez kiáltott, és ezt ma megtehetitek ti is, és megtehetjük mindannyian, hogy újból Isten elé állunk. Olyan nagyszerű volt euh, Bonke testvérnek az egyik prédikációja, arról beszélt, hogy ott van az a történet, amikor Jézus elé cipelnek egy, egy asszonyt, aki, akit házasság törésen érnek. És akkor Jézus azt mondja neki a farizeusoknak, hogy az vesse rá az első követ, aki maga is bűntelen. És a farizeusok fölismerik a bűneiket. Hiszen azt olvasok, hogy egyetlen egy sem vet rá követ. Mit kellett volna tenniük a farizeusoknak? A farizeusoknak oda kellett volna térdelniük az asszony mellé. És azt mondani, azt hogy Uram, engem is kövezzél meg. De ezek a farizeusok elmentek. Egyedül az asszony maradt ott. Jézus lábánál. Melyik ment haza megigazulva? Az asszony. Ugyanúgy ebbe a történetbe is manassé megigazulva ment haza. Mert kész volt arra, hogy Isten elé álljon. Hogy Isten elé térdeljen. Hogy Istennek kiöntse a szívét. Isten akar így munkálkodni a mi közösségünkben. Isten akar így bennünket újból felemelni. Mert én hiszem azt, hogy csak ezen az úton van újrakezdés. Csak is ezen az úton van megújulás és ébredés. Csak is ezen az úton van szabadulás. És higgyétek el, Isten akar szabadulást az életetekben. Akar kihozni benneteket azokból a talán évtizedes bűnökből, amikbe benne vagytok. Hát Manasé évtizedes bűnöket cipelt magával. Hosszú évtizedeken keresztül vitte az életében. De tudjátok, Isten előtt mindig van újrakezdés. És hogyha ma az ő szavát halljátok, akkor ne csukjátok be a fületeket. Akkor ne mondjátok azt, hogy hát ez nem tartozik ránk. Álljunk oda Isten elé. És engedjük, hogy Isten megújítson bennünket. Amen. Ez az ének is, ennek a szövege nagyszerűen kifejezte ennek az igének az üzenetét. Nem tudtam visszaadni pontosan szó szerint, hogy mit énekeltetek, de arról énekeltetek, hogy Isten sokszor szólt hozzám, de én figyeltem másra, de ő nem adta fel és az ének végén pedig most már Istenben fogódzom. Hát Isten adja számunkra, hogy most ne az az idő legyen, amikor újból szólt hozzánk az Isten igéje, és most elengedjük magunk mellett az Isten kegyelmét, hanem kapaszkodjunk bele, kapaszkodjunk az ő kegyelmébe. Most mindannyian csendesedjünk el, és imádkozzunk, menjünk oda Isten elé, és néhány testvért, akiket Isten lelke indít, hangosan is vezessenek bennünket imádságban. Isten, én köszönöm neked azt, hogy te itt vagy közöttünk a te lelked által, és köszönjük neked azt, hogy a te lelked ítélni meg a világot, és a mi szívünket is, ítélet tekintetében, és köszönöm, hogy én is ebbe bízhatom, Istenem, hogy nem tudok olyan messzire menekülni előlet, hogy te meg ne ítéld az én szívemet, Uram. És tudom azt, hogy a lelkiismeretem nem lehet tiszta, hogyha tisztátalanság van az én életemben, és tudom, hogy így vannak ezzel az én testvéreim is, és tudom, hogy nem jó az az állapot, amikor bűnöket takargatunk, hiszen megavulnak a mi csontjaink a napestig való jajgatás miatt. Éppen ezért szeretnénk, Uram, megvallani, Uram, elhagyni a mi bűneinket, Uram, minden olyan dolgot, amit titokban cselekszünk, amikor nem benned bízunk, Istenünk, hanem mindenféle hamis dolgokban. Uram, én arra kérlek, hogy így ítélj meg a mi szívünkbe minden bűnt, minden haragot, minden indulatot, minden szeretetlenséget és hitetlenséget, minden bálványimádást, Istenem, ítélj meg a szívünkben mindenfajta olyan okult tevékenységet, amit az ördögtől van, és nem te tőled. És én, Uram, kérlek, hogy tisztíts meg ezt a gyülekezetet ezektől a bűnöktől. Ad, Uram, hogy tiszta kezeket felemelve tudjunk téged imádni és dicsőíteni, és neked szolgálni, Uram, hiszen csak úgy tudunk téged bemutatni az embereknek, ha tiszta a mi életünk, a mi szívünk. Én arra kérlek, hogy olyan legyen a mi életünk, hogy az ragyogja a te világosságodat vissza. És úgy ragyogjon az mi életünk az emberek előtt, hogy látva a mi életünket, jó cselekedeteinket, dicsőítsenek téged a mennyei atyát. Amen.